Salatu wa salam ala rasulillah. Shikojë të nderuar. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi ju. I çerfalënderimi i takon vetëm Allahut të Madhruar. Allahun e falënderojmë, vetëm atë adhurojmë. Vetëm atij veprat tona ja kushtojmë dhe vetëm prej tij shpërblimin e presim. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wa salam bi të dërguarën e fundit, bi familën e ti, shokët dhe gjitha ta që i ndiki në rrugën e tyre dherën e ditën e fundit e kësaj bote. Mirë se ta komi përsëri në emisionin ton të ndëruar, në emisionin ton të dashur, në kërkim të adhurimit. Kemi filluar në emisionet e kaluara me një uthim të shajtë, drejt një qëllimi të shajtë. Në emisionet e kaluara kemi bërë vendosin e disa themeleve dhe bazave të cilat i kemi konsideruar qënësore dhe vendimtare për të mbetur pasaj stabile dhe e qëndrueshme ndërtesa që do të ndërtojmë përmbi këto baza. Sa për përkujtim me atë që ka kaluar dhe që tjetë me freskt ajo që do të marim sot me lene Allahot të madruar do të bënjë përkujtim të asaj që kemi folin më herët. Jo me qëllim të pësëritjes, par, me qëllim që të përmendi vetëm mesajët e gjithë dojë misioni dhe ajo të cilin kam dëshirë të mbetet e paharuar në mendjet, në mendjet tona. Në mision në par, kemi folur për të drejtat e Allahot. Kemi folur se për të funksionuar një shëshri në mënyrë të regullë, për të Sundu, lëmëturia, emira, gëzimi, uniteti mes njerëzve, kemi thënë se këta njerëz duhet dë mëzdo të përcaktoj një legjë i cili garantën të drejtat e gjdoj individit e kësë shëqëria. Dhe kemi thënë se e njëta është edhe me Zotin tonë. Pasë që Allahu është kryuës i jonë, pasë që Allahu është furnizuës i jonë, pasë që Allahu me një fjallë është Zotin i jonë, edhe a i ka njerëzë të drejtët e veta në këtë shëshëri. Edha i ka të drejtët e veta të krijesit e ti. Dhe ato njëherit konsideron si obligime tona ndaj Allahut të madhruar. Par, me një dalim, kemi thënë se Allahut nuk ka nevoj për të të drejta. Dhe këtë kemi shëruar ashtë o sikur se në ashtë dhenë mundësia në emision e par. Ky është mesajë i par që duhet të mba i men. Mesajë i dyjtë e që e bartë në vetë e emisioni i dytë është qëfar i karakterizën raporte tonë me Allahun. Kemi thënë se njëri unë njëtë në kësaj bote ka raporte të ndryshme me njerëzit që jetën me ta. Andaj raporte që i ka me printe vetë, dalojnë nga raporte që i ka me fmitë e ti, dalojnë këtu raporte pas taj, me raporte që i ka me shok të ti, dalojnë komplet këtu raporte, me raporte që duhet i këtë me armeshtë të ti, e kështë të më radhë. Dhe në bastë të njohet së afërsis, që e ka me personin që komunikan, në bastë të kësajt definun edhe raporte që i regullojnë pastaj lidhet me së këtyrë dy palve. Gjëtë ashtë dhe kemi thënë se, edhe me Allahun Azogjel, në lidhin shumë gjëra, Dhe këto janë karakteristika të veçanta dallohen nga lidhët dhe raportet që i kemë me të tjerët. E pasoj në vazhdim kemi folur edhe për natyrëshmrin e këtyre raporteve që na lidhen me Allahun e Madhruar. Me një fjalë i mi përgjigjitur në pyetën që e kemi bërë në fillim të emisionit, çfarë i karakterizon raportat tona me Allahun e Madhruar. The treta kemi folur në emisionin e fundit, kemi folur për konceptin e islamit për Zotin. Kimë thënë se sipas mësimeve islame, Zoti është më i urtë, Zoti është më i drejtë, kimë thënë se Zoti është më i fuqishëm. Zoti është i vetmi që krijon. Andaj në bazë të kësaj, pasi që Allahu Azza wa Xal është më i urtë, atë edhe veprat e tij janë më tëurta. Pasi që Allahu është më i drejtë, atër edhe veprat e ti janë më të drejta e kështë më radhë. Enqovë se i urtë të këne sot është një njëri që gjdo vej për e ti boran nga një qëlimit saktuar, synan një, një qëlimit saktuar. Nëse gjdo fjallë që e flet i urti, do ma zotë duhet të këtë një përësi, atër edhe me zotin duhet qëndërën puna kështët. Përndryshe, të mënduarit se Allahu nga ka kryuar mirë për të i njëruarit e qëllimit për shka nga ka kryuar Allahu azo gjel e konsideran një trajtim të til trajtim i qëlliburan nga njerëzit jo besimtar nga ta që nuk e adhurojnë zotin nga ta që nuk e besojnë zotin e madhnuar andaj në lidhe me këtë Allahu i madhruar thot ne i kryuam qejt dhe tokën Dhe atë që ka në mestyre me dëvërtet Me në qëllim të saktuar Në një ajet të të tërë, Allah hojë madhruar thot Ne nuk i kryuam qëtë dhe tokën Dhe atë që ka në mestyre batila Pandën e qëllim Këtë, dhali ke dhanu ledhina këtharu Kë është mëndim e atyre që kanë mahu zotin Kë është mëndim e atyre që nuk e njohin zotin Ata që e kanë mohuar Zotin, ata që nuk e njohin Zotin, të tjilët thonë se kemi ardë raseshtë. Ase të tjilët barazojnë me së rolit të njerit dhe rolit të shumë krieseve që njeri u është u dhecë i si tyre. Ata me këtë barazim i bëjnë dy mëkate. Mëkati i parë degradojnë njeri unë dhejrë në shkallët më të olta sa që e barazojnë me kriese të tjera më të olta në momenti kur thonë se Qëllimi njëriut në këtë bot është të mbjetuarit, të egzistuarit, të insistan në kërkimin e shkaceve që i ofronet jetë në ushqem, në pije, e kështu më radhë, dhe kështu të kufizojnë tër jetën e njëriut. Ata e kanë degradu nga se kanë e kanë barzu me kretës të tjera dhe në anën tjetër të më katë i dytë, me imanë se këj pare është, kanë shpifur për Zotin duke thënë se Zotin është kryuasi, mirë po nuk ka qëllim këtë kry rrësështë kemi ardhë, e kështë më rrësë, sikur se kemi të sikë në emision e kaluar. Dhe në fund kemi përfunduar me disa nga versit e kuranore, të cilat qartas dhe në mënyrë të prerë, të regojnë qëlimin e krimit e njeriut, ku Zotë i përmendisë e qëlimi i krimit, dhe qëlimi i kjove të minjeriut, për qëlimi i krimit të gjithë dëgjeje, që e gjizstan njetë në kësaj bota është, të adhurohet Allahu i madhuruar, që të ngrihet emri i ti Tij lart, që zbatohet ligji i Tij, që të përfillet dëshira e Ti, me një fjalë të adhurohet Allahu i vetmi. Dhe me kët kemi përfunduar. Dhe me kët kemi kaluar pastaj në emisionin ton të radhës, që sot do të ket një përmbajtje tjetër. Në të përspektivën tjetër, kimi thon se emisionet e kaluara kan poso rol e vendime të disa bazave. e vendime të disa themeleve mbi të cilat do të ndërtohet pasaj ndërtesa. Tashmë bazat i kemi vendosur. Tashmë themelët janë vendosur. Dhe duhet që vazhdimisht të kujtojm këto baza dhe të kujtojm këto themele. Ne vimë i dakorduar që të vazhdojm rrugtimin tonë në kërkim të adhuromit. Mirë pa, unë dëshiraj që Para se të vazhdojmë këtë rukëtim Para se të futemi në kopshtën e adhurimit Para se të njihemi me Obligimet tona që i kemi ndaj Allahot Para se të knaqemi në njën e adhurimit të zotit ton Dohet të adim se Aty ka regula Dohet të adim se aty është një klim E posaqme që më mbretërën Për të vazhduar rrugën, duhet ta bëjmë një konfirmim. Duhet ta bëjmë një marrëveshje të shkruar nga çdo kush fëneve e pastaj do të jemi më rahat në vazhdimin e këtij e këtij rrugtimi. Dhe këtë e kam quajtur konfirmim për shkak se në bazë të kësaj marrëveshje do të funksionon pastaj në të rregull edhe adhurimi sikur se duhet. Ky konfirmim Bëhet për mes një fjale. Bëhet për mes një shprejhet e saktuar. E që shumica për neve e dim këtë fjall. Shumica për neve e dim për mend shkët fjall. Shumica për neve e për mendim shpesh këtë fjall. Mirë po. A ka mundësi që vetëm i fjall e thjesht egojës tjetë ka gjë vendimtare për të vajtër rrugën? A thua valë po në ndaljë në katrug që filluam kaq bukur të ecëm për të marrë konfirmim përmes një fiale, po vetëm për një fjalë. Mirë, po kjo fjalë nuk është sikur se fjalët e tjera. Kjo fjalë nuk është sikur se fjalët e tjera. Kjo shprehje nuk është sikur se shprehjet e tjera. Cila është kjo fjalë? Në bazë të kuptimit të kësaj fiale të drejtë, dhe në bazë të njohurive tona që i kemi për përgjithësisë që na i ngarkon mbi supet ona kjo fjalë. Në basë të tërkësaj Dhe të kuptojmë se saj E rëndësishëm është këj konfirmim që të tash pojnë në shruem ne Qëla është këtë fjallë? Kë është fjallë e shahadetit Pjallë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Ne Të gjithë e dim këtë fjallë Ne të gjithë E njohim këtë fjallë U amësojmë fëmijëve tonë të Madhja Nësë ndonjë, jo musliman, dëshërën që dëbëhet musliman, e që sot me lene Allah të shumë tjenë ata, nga katër anë të botës që vazhdimisht, hynë në fejnë Allah të azogjen, hynë në islam. Nëse dikur është dëshërën që të futit në islam, ne i themise, për të bërë musliman, duresh të konfirmash për mes të një fjale, së do të jesh antar i denjë i islamit. Andaj qëka i themi ati që do të bëtë mësliman? I themi se hapi të i pardët islamit është të thuash la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Posa e të thotë këtë, bët antar e islamit. Ka që thjesht? Ka që thjesht bartët një njeri nga një fër në fër tjetër? Thjesht në du këtë neve. Mirë po, posa të njohi mirë këtë fjallë dhe të njëmi me të drejtet e kësa fjallet që i ka të këni. Të njëmi me përgjithësit si nëjësil kë fjall, pa dyshim se do të kuptojmë se kjo është një fjall më dështore. Dhe posë të kuptojmë këtë fjall, do të kejmë më letë pastaj të i kuptojmë edhe vlerat dhe pozitat që feja jonë, je ka dhe në kësa fjall. Fjallet la ilaha illallah shikua së ndërruar ju që e thoni këtë fjall, apo ju që dëshërëni në të ardhëmën të thoni, është një fjall që, si kur e si ka merët dëllon nga fjallet tjera, është një fjall që është në gjuën në Arabe, e qëka do të thotë pra kjo në gjuën Shqipe, ne imi Shqiptar, për të kuptu këtë fjall, për të nënshru marveshen, dua të di për mbatin e marveshes, nuk dua të nëshruaj ndicë, që është e përpilluar ju në gjuhën time, kete drejt, për këtë arsuje do të mirem disa minuta vetë me përkëthimin e këse fjale, që ta dish sakt se në qka po në shkruan, ta dish sakt se konfirmimi ytë në dërtojt në bëqfar kuptimi, në bëqfar baza. Nëse i këthemi librave të përkëthyrën e gjuhën të në shqipe, Dhe në vend që ku është përmend kjo fjalë, do gjejmë se fjala la ilaha illa Allah e ka një kuptim. Cili është ai kuptim? La ilaha illa Allah do të thotë nuk ka zot pas Allahut. Çfar zoti? I çfar kuptimi zoti? Nuk ka zot pas Allahut. Nuk ka krijuës pas Allahut. Apo jo, nuk ka fornjëzuës pas Allahot? Apo jo, nuk ka sunduës pas Allahot? Cilin, cilin zëtë ne këtu e pohojmë? Dhe qëfar zëta ne këtu më hojmë? Prandaj një përkëthim i til, i kësoj fjale, e lenë këtë fjale të mangët në kuptim. Dhe si pasoj kësoj mangësia, pastaj në shfa që në vërën një mështë, mangësi, në fushën e adhërimit të Allah të madhërgër. Kjo fjallë është e vërtit, se mohan diçka dhe pohan diçka. Por, qka mohan dhe qka pohan, këna mbetit neve që të zbulëm tash. Kjo fjallë mohan një shprejhje që karë në gjunë arabe, e që është ilah. Do të tët, lahë Ilahë, la në gjuhën arabe është nuk ka, jo, nuk pranaj, la, jo, ilahë, la, ilahë, ilahë, që ka është? Ilahë në gjuhën arabe e mërtohet gjdo qenje që adhurohet, me përkushtim, me dashuri. Ky është ilahë, do të thëtë, une kërë të thëmë la, ilahë, illa Allah, mahajë se unë nuk pranaj të adhuraj asken tjetër, unë nuk pranaj të nështrohem askuj tjetër, unë nuk pranaj që ti më rabi askuj tjetër, unë nuk pranaj të adhuraj asken tjetër, mohimi, kjo është mohimi, pas, Allahu të madhuruar, do të tëtë i tërë adhurimi, i tërë përkushtimim, është për Allahun e Madhnor. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Dhe kështu duhet ta kuptojmë këtë fjalë drejt. Andaj kur thosh la ilaha illallah, ti ke pranuar se nuk do të adhurosh askën pos Allahut. Tash je duke thënë nuk do të adhuroj. Çka është adhurimi? Do të na vijë mtutje, më po tash në shkruaj. Tash konfirmon se të gjitha veprat apo të gjitha fjalët ç i përshin termi adhurim, ne prej tash e konfirmojmë. Ne prej tash e nëshkruem, se nuk do tja kushtojmë as kujt pas Allahu të madhruar. As kujt. Kush do qoftaj? Sa do i fuqishëm që tjetë? Sa do i madhë që është? Sa do i pasur që është? Sa do i dishëm që është? As kujt. As kujt, absolutisht. Pas Allahu të madhruar. Do të tëtë, unë tashëm po e konfirmoj mund këtë stacion, përmes këti kuptimi, përmes saj letre që e bartë këtë kuptim, unë e po e nënshkruaj se gjdo vepër dhe gjdo fjalë që do të kuptojnë të ardhmen, se i takon adhurimit të Allahut, se fjale adhurim e përfshin atë fjalë, apo atë vepër, apo atë qëndrim, të gjitha këtu unë prej tashë e konfirmoj se do të jakushtoj vetëm Allahut të madhruarë, nga sa unuk adhuroj askën pas Zotit tim Kjo është kuptimi i fjores la ilaha illa Allah Me këtë fjalë vazdojmë rrugtimën Me këtë fjalë kuptojmë adhurimin Me këtë fjalë i kuptojmë të drejtën e Zotit tek ne Me këtë fjalë e kuptojmë jetën Me këtë fjalë e kuptojmë njëri tjetrin Me këtë fjal i kuptojmë sprovat, me këtë fjal i kuptojmë të mirat, me këtë fjal i te i kalujmë problemet, me këtë fjal lidhemi, bashkohemi, unifikohemi me zvete, me një fjal, me këtë fjal i atojmë dhe me këtë fjal vdesim. Në bastë e këti kuptimi që najtë se këmderim më tanë jam. Kjo fjal ka shumë vepë, kjo fjal ka shumë blera. Kjo fjal është në pozitë të naltë në fene zotit, Mirë po, është e til me këtë kuptim. është e til me këtë një uri tash që e kuptuam. Për të njurë më tepër dhe përblerët e këso fjole, dhe pozitin që e ka, do të flasim në vijem. Në ndyçni pas të tipusimi. <fellota> شرف العرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Që them përsëri për të për vazhduar shoqërimin tonë me kuptimin e fjalës la ilaha illa allah. E kuptuam do të thënë ekse fjalë dhe e paum sa është e rëndësishme kjo fjalë në jetën tonë. Sa është i rëndësishëm ky konfirmim për jetën tonë. Unë dëshiroj që përmes përmendjes së disa vlerave që i bardh kjo fjalë në veten e saj që përmes disa pozitave, të narta, që i e ka dhen Allahu kësaj fjale. Të bindime edhe ma tej për se kjo fjall nuk është fjall goje, se kjo fjall nuk është një shprejhje që thuet një gjuh që nuk e kuptojm atë gjuh edhe nuk është një fjall që të rashigohet brez pas brezi, par është një konfirmim, mua është si kurse e kam qua e tërë, një konfirmim që gjdo kush për neve duha ta bën nuk mi aftën të konfirman krye familjari për antartë e familjes por duhe gjdo kush vetëve tiju ta lexan tekstin ta kupton të me thënen dhe në fund të thët un e konfirmaj se i përmbana këti kuptime këa është për qëllë kështët ne e kemi kuptuar drejt islamin, kështët ne e kemi këtuar drejtë fjallin La Ilaha Illallah. Vlerët e kësoj fjallë janë të shumëta. Dhe këto vlera, normal. Nuk do të kejmë mundësini të i përfundojmë në një misën si kurse kë. Por, aja që ka dëshuraj është që të nështu e të bindja se kjo fjallë nuk është fjallë. Se kjo shpreje nuk është shpreje, po është diqë për të i fjallës, për të i shprejes, për te një thënjë të gojës. Këj kuptimi kësaj fjale, dhe kjo fjale La ilaha illallah, të konfirmuarit se nuk mërëtën të adhruat askur pas Allahut, të nëshkruarit e kësaj marveshja mes njerit dhe zotit ti, nuk është diqka ere, nuk është që kemi arë ne me diqka tre, nuk është që ka arë me te veç Muhamedi, a.s. Kjo është një kërkes nga anë a Allahut, një konfirmim i kërkuar për mes gjuhove të gjithë pegambere që kanë ardhë në ftyrë në tokës. Ne e dim se Zotë i madhruar, gjithë do popëll i ka dërguar, të dërguar, që të amësën atyre fene tyre, të amësën atyre rrugë në drejt Zotit. Andaj, ne e pranojmë Musaun a.s. Ne e pranojmë Isaun a.s ne e pranojmë Ibrahimin a.s. e kështë maradë pejgamber të tjere, dhe në fond me ndojmë, dhe im të bindër, dhe besojnë bindëshumë, se vulje e të gjithë të të të të të të gëmbërve është Muhammed a.s. Kur Allahu i madruar flet për misionën e tjore, kur Allahu flet për për mbajtjen e thire se këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ja kanë drejtuar popujve të tyre thot Allahu azawjel në librin e tij fisnik. Welaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne i ke m dërguar çdo popullit e dërguar. Çdo bashkësi e njerëzish i ke m dërguar të dërguar misioni të ciljeve ka qenë, përmbajtja e thirës të tyre ka qenë, o ubudullah, a dhurën e vetëm Allahëm, pranajni se vetëm Allahut i takan i tër a dhurimi, pranajni se e drejta e vetën për të a dhuruar, i takan Allahut të më dhuruar, dhe në nën të tërë, mëhane këtë dretë, nga gjdo kusht tjetër, kusht do qoftaj. Do të të të laj, laj, laj, laj, laj, në bas të këti kuptimi që të se këmnem e heret, dhe në bas të përmbatjes e thirive të të dërguarve që zotje ka përman, jepët të kuptohet se gjdoj dërguar ka kërkuar nga poplë i ti në shrua një marveshet e tilë. Ka kërkuar që për dvajshduar rrugën e adhurimit, Për të vazhduar rrugën e respektit ndaj këtij të dërguari, duhet që të mirëmi vesh rreth kësaj fiale. E marr veshja jon për kësaj fjalë dhe rreth dhe rreth kësaj fiale fillon nga kuptimi i i kësaj fjalë. Kjo është vlera e parë e kësaj fiale. E dytë Në një thnie Muhamedi alayhi salam thatë Një ditë i dërguari i Allahut Musa alayhi salam i dërguari i Allahut Musa alayhi salam i udhëtretuar Allahut të madhruar me një lutje përmbajtja e së 설ës ishte kështu O Zotim më mëso mua një lutje, më mëso mua një shprejhje, që vetëm unë do të lusty me atë lutje, dhe askush nga krizet e tua nuk të luty me atë lutje. Ka dashur i dërguar i Zotit jetë i privilegjuar, ka dashur që të përmend Zotin ta lutë atë me një lutje, që askush nga krizet nuk e lutë Zotin me ta. Dhe ka pritur një përdigje, krejtësi tjetër nga ajo që i kaën nga ana e Allahut të madhruar. Allahu Isa, o Musa. Thuaj la ilahe illa Allah. Thuaj nuk meriton ta adhurohet as kush posa Allahu i vetmit, të cilit i takon falëndrimi dhe i tërë pushteti dhe ai është për çdo send i mundshëm, ai është për çdo send i fuqishëm. Musa alësa më bëfasu dhe tha, o zot, po gjithë rëmpë të tu dhe thonjë këtë doa, të gjithë kësë lutat. Allahu i tha Musa uta lisa. O Musa, në qofë se do të vendosim token dhe tërë shka kanë tokë, dhe qëllin dhe tërë atë shka kanë qëllë, posë zotit, tërë këtë, do të vendosim në një anë të pëshojës. Dhe o Musa, dë vendosim këtë fjallë në një anë të të, të pëshojës, do të pëshante më rëndë fjallë la ilaha illallah. Do të pëshante më rëndë fjallë la ilaha illallah. Andaj, kjo pesh ka që rëndë e këso fjallë, a mëndoj më nese Person vetëm atëherë kur është një fjalë goje duke thënë la ilaha illallah, padyshim se jo. Fjala la ilaha illallah është hyrja në Islam. Nuk çika e rënd, çika një konfirmim i rëndësishëm për të vazhduar pastaj rrugtimin ton drejt drejt Allahut të madhruar. Këto ne Muhamedi te alihi salatu wassalam tregon për vlerën dhe peshën e rënd që e ka kjo fjallë. Nëse kjo fjallë peshën kështu të zoti, nëse zoti e peshën këtë fjallë, më rëndë se si qitë edhe tukëa. Sa ka peshë kjo fjallë në gjuhët tona? Sa ka peshë kjo fjallë në jetën tonë? Sa ka pesh kjo fjallë në raportet tona me zvete? Sa ka pesh kjo fjallë në familje tona? Sa ka pesh kjo fjallë të këfmi e ton? Nëse të gëzoti e ka këtë pesh, nëse të gëzoti është ka që e rënd, e që zotit nuk i duhet kjo fjallë, sa është e rënd atërtekne kjo fjallë që është qënësore dhe jetësore për neve? Kështu du të kuptojmë këtë fjallë. Dhe kjo, dhe kjo, kjo vlerë që u shfaqë për mes kësaj thanet e Musaute Alehi Sera. Këse kërkeset e ti, tjetë me dëvërtet edhe një pikë që në eshtë të në bindin se sa është i rëndësishëm filimi i adhurimit për mes kësaj fjallë dhe për mes kuptimit e saj. Në vlerë tjetër që mund të përmendem lidhur me këtë fjalë është se në shumë thënie të Muhamedit alayhi salatu vesselam ka thënë se kush e thot këtë fjalë do të hyjë në xhennet. Xhenjeti është vendi që ne gjithë synojmë. Është premtimi i Zotit ndaj krijesave të Tij. Ande Zoti nuk e them premtimin e Tij. Ai theli e kërkën gjennetin me fjallën La ilaha illallah, do të arrinë, sigureshët. Nga se, kështë është shprejë Muhammed Aleyhi Salat ose më në shumë hadithët duke thënë, men kale La ilaha illallah, dhe kale lë gjennë. Kështë të La ilaha illallah, do të hujnë gjennat, ose në një hadith tjetër, ajë, që fjallët e fundit e ti në këtë bot janë la ilaha illallah dhe ty në gjennet. Mirë po, gjitha këto vlera që i tsejka, edhe këtët fundit, që fjallët e fundit jetë la ilaha illallah, që jetët e jonë tjetë për mes fjallës la ilaha illallah, që fjallët la ilaha illallah, tjetë qëllë si gjennetit, duhet më dëvërtet, ta ketë peshen e vetë, duke filluar nga kuptimi që i kemi thënë me herët, e duke vajrduar pas taj edhe me përgjëtësit që ne i silë këfjallë. Pike a fundi që duha të flas në këtë emision para juve shikuës ndërruar, ju që për ndëgjeni me vëmendje spjegimin e fjallës la ilaha illallah, ju që, po për cilën me vëmandja, peshen dhe vlerën e kësa fjallë, dhe kuptimin e saj. Dëshrej që pikën e fundit, parësat në baraj e misionin, ta fillaj me një fjallë të një djetarit të menqër, që ka jetuar në shejku të hershëm të islamit. Ne i kuptumë se kje fjallë që në këtë qëllë si gjënetit. Ne guptumë se me këtë fjalë njëri e adhuran Allahun, me këtë fjalë njëri shpëtan nga dhenim i ti, me këtë fjalë njërihu e arin shpërblimin e Zotit. Kanë ardhë sa njerëzë tek një djetarë që ka pasë amnin, Vahb ibn i Munabba. Allah e më shëroftë ka që një djetarë i njorë, djetarë i madhë. Dhe kanë ardhë sa njerëzë i kanë thënë, o djetarë, o hojë, A nuk është fjala la ilahe illallah Çelsi ilah, xhenetet? Ata kanë pasur për çdo me këtë fjalë që të thonë, po pse po na ngarkojnë me adhurime atëherë? Po pse po na ngarkojnë ti me obligime atëherë? Po pse për, po kërkojnë prej me krye vepra timi fjalë të kërkuara të larguemi nga devocje të kryejmë ndëshje, pse? Po nuk na kemsu ti që fjala la ilahe illallah Çelsi ilah, ilah, xhenetet. Na le atë rahat me kët Çels. Ky dietari i Çet i urt si kur të akon djetarve durim të ar pa e ja kuptam plëtësisht keq kuptimin e këture njerëve që kan ardhur të kaj për të kërkuar së qëri më të madhë rrëth asoj se fjole la ilaha illallah është qëllë si gjenit u këthy e ka hata dhe ju tha është e vërtit është mëse e vërtit se fjole la ilaha illallah është qëllës i gjenetit. Mirë po, përveç që e dim që fjole la ilaha illallah është qëllës i gjenetit, duhet ta dim se gjdo qëllës i ka dhëmbët e vetë. Gjdo qëllës i ka dhëmbët e vetë. Dhe po qëse, erë dhe me qëllësin që i ka dhëmbët e vetë, të qilët dera. Në qëvë se vjen me qëllës, pa dhëmbë, nuk qilët dera. Pra ndaj avnesot, kemi qelës të shtëpis, kemi qelës të arkës, kemi qelës të dhomës, kemi qelës të makines ton, kemi qelës për dishteter e kështë më radhë. A ka mundësi që me qelsin, me qelsin e arkës, që është i vogël, të hapim dherë në shtëpis? Nuk është të mundëshme. është e vërtit, se qelsi arkës ka dhëm, por dhëm të ti, nuk janë konform, nuk janë përputhja me dhëmbët e e derës, nda nuk hapët. Për të hapë dera e gjenetit, duështë ta kërës qëllësin që quëtë la ilahe illa Allah, por këllës, duhet t'i këtë edhe dhëmbët e ti. Cëllët janë dhëmbët e fjallës la ilahe illa Allah. Cëllët janë dhëmbët e fjallës la ilahe illa Allah ktazimto kso fjalë janë garanc për të hapë dera për të hapë dera e adhurimit e pastaj edhe dera e edhe dera xhenetit dhe të qartë ktazim i kanë quhetu ndysha edhe me kushte kushtet e fjalës la ilaha illa llah do të thotë që fjala la ilaha illa llah të jetë funksionale që fjala la ilaha illa llah ti garantaj thënë si të saj ato vlera, ti asilat o shpërblime, që i cekëm më heret, a ja jo ka kushte për këtëponë. Në i këndë fështira, jenë të leta, mirë për janë të domozdashme dhe vendimtare për të vazhdu, andaj po duqe, mos të naik asë në sen. Po kam dëshirë që, kur të kalojmë në kopsin e adhurimit, me dëvërtet të kalojmë rahat. Me dëvërtet, mos të kërnoj që të këthejmë për s i as doshë këta themi, jo as doshë edhe këta përmendim me kusht më radh. Kreç ka ka të bëj me hyrjen, dëshiroj ta kryj këto. Atë të cilat janë kushtet e fjalisë la ilaha illallah. Nuk do të përmeni kushti i parë, kushti i dytë e kusht më radh që mos jetë ngarkesë për neve. Mir po do i përmeni këto. Fjala la ilaha illallah. Nuk pranohet. Nuk e lën rolin e vetë në jetën tonë të përditshme. Nuk përfitojm shumë nga ja besojni nëse nuk e dim kuptimin e saj. Andaj mund të llogaritet sikur është i parë dhe esencial i kësaj fiale, deturia edhe kësaj fiale. Cila deturi? Deturia për kuptimin e kësaj fiale. Çka sjell kjo fjalë me vetë e kështu me radhë. E dyta, që të jemi të bindur, do të ku të themi se nuk mëritan të adhruat asë kushtë pas Allahot, dhe kështot të adim dhe të kuptim këtë fjal, të jemi të bindur, sa ja që e themi është e vërteta e vetme dhe s'ka të vërtet jetër. Bindja. Me për qëfar kuptimi i ka të thët dikur të la ilaha illallah, të thët dikur se nuk mëritan të adhruat asë kushtë pas Allahot, e pas taj, të bjen më dyshja, të bjen dilema, Ndo është ta dhe filoni mërëton të, të adhruat. Ndo është ta edhe ndë një var që është i varohësur atë ndë një njëri mirë. Ndo është ta dha e mërëton të adhruat. Nëse kjo ha mendje për vjetët të këne, nëse përlyhet fjallë Allah, ilah, ilah, me këtë dushim, ja humbë, ja humbë funksionalitetit. Nuk është ta e që kërkuat. E prishë. Për ta rritur këtë fjalë duhet t'jemi të, të bindur. Tjetra çka është? Çi më të vërtet, kur ta them me këtë fjalë, ta themi sinqerisht. Most kemi asnjë interes për mes për këtë fjalë. Most kërkojmë asnjë interes nga interesa ngusht të ngushta kësaj bote me thënë kësaj fjalë. Mos e themi për hator të Hagjis, e as për hator të babas, e as për hator të hodhës, e as për hator të rrethit, po ta themi me bindje. Nga se ne po në nëshkruajmë, andë në nëshkrimi dhe konfirmimi, është vendim i unë i personal, s'ka të bëjmë me hatër në askujt. Gjithashtu, kër të thejmë i këtë fjallë, kër të konfirmojmë vazhdimin e rrugës për me sëj fjallë, atër duhet që të dim se gjitha veper dhe gjitha fjallë që e silë kjo fjallë, ne e pranojmë çka në kubtanë për shemb për shemb prej obligimeve tona ndaj Zotit që, që do të flasim për to po jam idetuar që ta nguti për vetë për ilustrim sa për shemb është për shemb agjerimi tashimin në muajin e agjerimit i min ramazan prej obligimeve që ne ka sjell fjalë la ilahe illallah është O ju që keni thonë la ilahe illallah A gjërani Vjen dikush edhe thot One Nuk e shëtë u dhësë ma gjëru One këtë a gjërim sënë e pranaj Qëfar kuptimi ka më net njeri i uritër Pa pi, pa u shqy Pej më njërë dhe i mbrëm më i akës të mëral One këtë sënë e pranaj Logik e em se kuptan këtë Py njëre Nëse thotë la ilahe illallah A është në regull Jo Do të pranojmë Kemi thënë lajë, lajë, lajë, lajë, për këta suje thash, pa e në nëshkruajmë, pa e konfirmojmë se nuk meriton të adhruajt asë kush pas Allahot, nën këtë nëshkrimi jonë. Pasin nëshkrimi, nënkuptua se gjdo sen që vjen për meso e fjale, me një fjale, gjdo sen që vjen për Allahot, une do të pranaj. Dhe ju vëdhëm që do të pranaj, për do t'jap mundin maksimalë, që ta përfili praktikisht dhe të nënshtroj ma sa që vjen për i Zotit. Kjo është la ilahe ilallah. Kjo është konfirmimi ëtë dhe nënshkrimi ëtë nën fjallën la ilahe ilallah. Dhe tjetra është dashuria. Dashuria nda i kësaj fjallë. Dashuria nda i tër asaj që vjen për mesaj fjallë. Dashuria nda i tër i tharëve të kësaj fjallë ta dojm kët fjalë. Dhe t'u urrejm çdo send që Allahu e urren. Do thot, nëse themi la ilaha illa Allah, atë ne themi se un si musliman, un si njeriu që ka thon la ilaha illa Allah, un prej sot, prej kur e kom thënë kët fjalë, prej kur e kam konfirmuar vazhdimin e rrugës time, dhe, dhe Allahu të mëdhruar Un preh sot do ta dua, do ta pëlqej, do t'imi kënaqur vetëm atë që Zoti jamë tan. Vetëm atë që e pëlqen Zoti im. Vetëm atë që është i kënaqur me të ajh që unë e adhuroj. Vet do ta do ta urrej, nuk do ta dua, edhe pse deri më tani ka qen pjesë e jetës time. Edhe pse deri më tani e kam dashur shumë, mirë po preh sot e më tutje unë e nënshkruaj, e konfirmoj se gjdo sa në që Zoti jam e uran, nuk e pëlqen, unë do t'a uraj. Nga se jam i bindur, se Zoti im atë që e donë, është në dobitime, dhe atë që Zoti e uran, është në dëmin tim. Prandaj, e dua atë që e donë Zoti, nga se kjo është dobia ime e vetme, dhe e uraj atë që e urenë Zoti, nga se në këtë është dëmi që i silet vetës timë. Me këtë që e përmenon dheri më tani, kimi ardhë e redheri në fund të këti emisioni. Emisioni cili besi ka pasur informata interesante për të gjithë neve. Kimi mësuar për një fjale cila thua që shpesh në për dëshmërin tonë. Mirë po, që ndështa pë them, ndështa, se ka pas peshen e vetë që duhet në gjuhet dhe zemra tona. Andaj për të jakëthy kësë e fjallë e peshen që e ka, për të jakëthy kësë e fjallë e ndikimin që e ka, për të aluajtur kësë e fjallë një rëllë vendimtar në raporët tona me Zotin. Në këthimin ton ka Zotin, duhet që ta kuptojmë këtë fjallë drejtë. Duhet që ta dim kuptimin e drejtë të kësë e fjallë, të mohimit, të pohimit, që ka mohojmë, që ka pohojmë, si ku së thamë, dhe ta kuptojmë këtë f Ta kuptum këtë fjallë si një qels të jetës ton. Shumë përlimin jetën ton qilin me këtë qels. Shumë të lashin jetën ton qilin me këtë qels. Më dje, suksesi jon është në këtë qels. Gjeneti jon hapët me këtë qels. Mirë për mështë harojmë se gjithë qels i ka dhëmbët e veta. Gjithë qels i ka dhëmbët e veta. Sigur se i ka cikë djetarit para të re njerëzve që këshën arru të apyësin. Për të hapër dera, për të hapër lumëturia, për të hapër jeta, për të hapër këhëzotë jonë, duhet që të kemi qelsin me dhëmbët për katës. Nëse vim me qels pa dhëmbë, apo vim me qels me dhëmbët, për jo për katës, jo, kon, jo konform deres, që dëshërëm të hapëm, nuk do të hapët dera ndë e kemi ardhur derit e kdera e adhurimit. Po të rëkasëm e der në adhurimit që të nëhapit kjo der, dhe të kuptojmë tashma cilat në obligimet tona dhe të Allahu të madhuruar. Në këtë kapsht të adhurimit, do të njihemi me të dretat e Allahu të madhuruar. Mirë po, nuk do të nëhapit dera nëse nuk e kemi qelsin. E nëse nuk e kemi qelsin, duhet të abëjmë qelsin. E këtë qëllës duhet i këtë dëmbët e veta dhe posa ta kemi qilësin dhe ta fusim këtë qëllës në derë për të hopë, kjo në nënkuptën se unë e kam konfirmuar dhe e kam pranuar përmes tër asaj që më kasilë derë të kjo derë, se unë jam i gaqëm të vazhdoj u thimin tim në kërkem të adhurimit. Derë në emision e arshëm shikusë në dëruar, zotë ju mundësof që të knaqeni, Dhe të ndjeheni vazhdimisht lum, të lumtë nën hijen e kuptimit të fjalës la ilaha illa allah. Të mësojmë vetes tonë këtë fjalë dhe të mësojmë të tjerëve me këtë kuptim dhe me këtë dhëmb ta përdorim këtë çelës. Zoti na mëson se që ky çelëshet më të vërtet hapës i shum problemëve tona. Hapës i shum rrugëve tona të mbyllura dhe në fund ky çelës tihet ai që hap derën e xhenetit e të futemi në Qe jannati që është premtimi i Allahut krijesave të tij. Deri në takimin e ardhmë, Zoti i Madh i ruajt, u afroft agjërimin, u freskof zàmrat dhe gjuhët e juaja. Me shpëtim nga ai mbësht në kujdesin e Tij. Selamun alejkum.